Hatodik fejezet Nyomok Karl maga vette a könyveket. Ám bár kiszállításkor sosem neki szoktak fizetni az ügyfelek, már régóta a könyvesboltnak utalták át a pénzt. Majd csak évvégi záráskor a Levenberg, Müller és Cöppan iroda adószakértőjének ennek a kedves hölgynek fog feltűnni a dolog. Hogy kellő számú könyvet szerezhessen be, Karl a sajátjait tette pénzé – Napról napra mind több tűnt el a polcairól. Meg annyi papírból való barátja, évek, évtizedek óta lakótársa költözött el. Kárt nem vitte rá a lélek, hogy maga hordja őket az antikváriumba Hanshoz. Erre felbérelte Leont, a diák gyakornokot, akinek a városkapu könyvesboltnál záróra után adott instrukciókat. A kincseiért garasok folytak be csupán. Az ügyfelei viszont soha ennyire nem halmozták még el rendelésekkel, így próbálták oldani a szomorúságát. Gusztáv temetésének Kárl csak a távolból lehetett tanúja. A gyászolók kevesen voltak. Mindössze hárman kísérték utolsó útjára az öreg könyvkereskedőt. Karl megvárta, míg elmennek, csak ezután lépett a sírhoz, hogy öreg barátjának oda tegye a Vinettú, meg az Old Shutterhand köteteit. Ezek a derékhősök majd örködnek fölötte. A papír szénszármazék, gondolta Karl. És azok vagyunk mi, emberek is. A könyv és az ember anyaga megegyezik. Az ügyfeleknek is ajándékozott a könyveiből, még sebesebb ütemben ürítve ki saját polcait. Darcynak Jane Austen összes regényét, Effinek előbb férjüket elhagyó nőkről szóló könyveket, majd olyanokat, amelyekben a nők megölik a férjüket. A jelek szerint méreghez szoktak folyamodni. Kár természetesen nem bújtogatni akarta erre Effit, hanem csupán megmutatni neki, hová vezethet, ha a férjétől nem válik el. – Igazán nem kellene ilyen könyveket hoznia nekem, nálam minden tökéletesen rendben van – mondta Effi, mert a férje utasította, hogy ezeket a szavakat használja. A férj ugyanis megtalálta a könyveket, és elolvasta a fülszövegeket, és kihajította mindet Effi kedvenc regényeivel egyetemben. – Rosszul látja a dolgokat – Fűzte még hozzá Efi. Kárl észrevette, hogy Efi háta mögött az előszobában nincs már növény, se vágott virág, se cserepes, semmi eleven. Efi aztán gyorsan becsukta az ajtót, mert sok volt neki egyszerre ennyi hazugság, korán sem olyan szép csomagolásban, mint a könyveké. Kárl a csukott ajtó előtt állva, nagyon hiányolt a szása szívderítő fecserészését. Az olyan volt neki, mint mikor a malmot hajtja napfénycsillámos kispatak. Hát beszélt most Sasához, ő pedig válaszolt. – Hazudik, mondta Sasá. Te látsz a szemedtől? – Tudom én, de nem nekünk hazudik, hanem önmagának. A következő métereken Sasá noszogatta, ha ő nagyon vonzolta magát. Ilyen formán. Kapcsolj rá, mert különben megromlanak a könyvek. A pínófagylaltozónál Sasá szigorúan rászólt. – Ma nincs fagylaltozás, könyvekre kell a pénz, a könyvtápláló is sokkal tovább eltartható. Kár felfogta, hogy ez így nem lesz jó, és az igazi Sasa kell neki. De telefonon hívnia, meglátogatnia lehetetlen. Sosem árult el, mi a vezeték neve, nem mutatta, melyik házban lakik. Kár elhatározta, hogy másnap végigjárja a város iskola udvarait, nyitva tartja a szemét, és Sásával egykorú gyerekektől érdeklődik egy bodros, sötét hajú kislány után, mert aki Sásával csak egyszer is találkozott, nem felejtheti őt el. Karl megmászta már a Monteverestet, alámerült a Marianna árokba, beutazta Kurdisztán vadonjait, kutatott a dermesztő Antartiszon. A könyvei révén, melyek azonban a német iskolák világától eladdig irgalmasan megkímélték. Száguldó apróságok, micsoda kavargása! Gyerekkorában Karl egyszer egy hangyabolyra bukkant az erdőben, és heteken át visszajárt megfigyelni. Ott is nagy volt a nyüsgés, de csak sajátos rendet követett – a Szent Leonár iskola udvara azonban a káosz elméleteknek volt meggyőző szemléltetése. Már a kapuhoz menet gyerekek lögték meg mindúttalan, jobban mondva kis legázolták, de a forgatagnál is komissabb volt a lárma, az ordítozás, az olvasás csöndes tevékenység. Lehet szó a lapokon harci elefántokról, melyekkel hanibál kell át az alpokon Krisztus előtt 218-ban, de a jószágok trombitálása nem reszkedteti a lakószoba üvegablakát, és mikor arról olvasunk, hogy Rommel kísértett hadosztálya áttör a mazsinó vonalon önnön légvételünk a leghangosabb zörej. Csak a szemünkkel halljuk, mi zajlik. Kármikor végre bejutott az épületbe, először is nagyot szusszant a falhoz dőlve. Némi kérdezősködés után eltalálta a titkárságra, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy nem adhatnak felvilágosítást. Akkor a gyerekeknél fog érdeklődni, határoztál Karl. Felhassant a csengő, lejárt a szünet, a diákság viharos áradatként zúdult el Kárm mellett. Egy szásával nagyjából azonos korú fiú azonban csiga tempóban tartott befelé. Kárnak volt érkezése megszólítani. Ismered Szását? Név akar ez lenni, nagyon fura, így a fiú. Azt hittem mostanság divatos, ahogy régebben volt az Edeltraud Traud meg a Gertrud. Ugyan már senkit se hívnak így a suliban, na vár a földrajzóra! megint elfelejtett leckét írni, de ezt nem kötötte a különös öreg orrára. Szásá életkorából kár leszülte, hogy vagy az alsó tagozat utolsó, vagy a felső kezdő évfolyamára kell járnia. A dom tér körül bejelölte valamennyi szóba jöhető tanintézetet egy várostérképen. Összesen hét ilyet talált. A Szent Leonárd Iskola volt közülük az első. Kár elbizonytalanodott, hogy a fülének és az idegeinek nem leszett e túl sok mind a hét. A sorunk következő iskolákban nem fecsérelt időt a titkárságra, rögtön a kis meg nagyszünetekben kin ácsorgó gyerekeket kérdezte, meg persze felnőtteket is, mondta szásá nevét, tőletelhetőleg leírt a küllemét bárkinek, aki meghallgatta. Hat intézményt kipipált. A hatodikban, a Pestalodziban épp három iskolás lánynál érdeklődött, mikor a felvigyázó tanár álig cipzározott vízhatlan zsekéjében odaállt elé. – Szabad kérdeznem, kit mit keres itt? – Szását – felelte Kárl. – Kilenc éves, fekete, ha nálunk nincs Szása nevű – vágott a szavába a tanár. – Felszólítom, hogy azonnal hagyja el az iskola udvarát, és ne zaklassa többet a tanulóinkat, mert rögtön hívjuk a rendőrséget. – Na de kicsoda egyáltalán ez a Sasza? Biztosan nem unoka, különben maga nyilván tudná, hová jár iskolába. – Ő a – Kárlnak elakadt a szava – a felvigyázó megragadta a karját. – Érti, amit mondok? Telefonálhatok valakinek, hogy jöjjön előnért. Igen, nem – Kár válasza végképp összefüggéstelennek hangzott. – Jobb, ha most megyek – mondta. – Helyes! A felvigyázó hátba veregette. Kárnak a halára ítélt Paskoló nyúzót juttatta eszébe. Mivel a hetedik iskola már bezárt, Kár úgy döntött, hogy Sasa keresését az ügyfeleinél folytatja – és mert Sasa távol létét alig bírta már elviselni, ismét maga mellé képzelte. A sárga téli kabátjában, amely úgy sugárzott, mint vadonatúj korában, tömött hátizsákkal, de mégis ugrándozva, mintha gumiból lenne a talaj. Kál egyfolytában beszélgetett vele, és nem csak gondolatban. Kál, Mr. Darcyhoz ment először, mert mindig nála kezdték a körüket. Darcyt nagyon bírom, a kertjét pláne, jelentette ki Sasa. – Akkor miért hallgattál, mikor a virágóráját mutatta nekünk? – Jaj, te csacsi, öreg bácsi! – mondta neki Szása gyengéden. – Rettentő izgatott voltam, mert könyvet akartam ajándékozni neki, szerintem lehetnék a kertjében azon a klassz karosszéken. Harisnyás asszonynál meg azt mondta Szása. – Nála nagyon is lehetek egy tanárnőnél. – Hiszen nem tanít már iskolában, a tanárok csak az iskolában rémesek, mert ott a gyerekek ki vannak szolgáltatva nekik. Ez ijesztően hangzik. – Az is! Csak te már rég megfeledkeztél erről, de Harisnyás néni most már aranyos, olyan, mint egy sárkány, amelyik többé nem bír lángot okádni, nála ott lehetnék, hogy tanuljak. – Mert már nem félsz, hogy szénné éget? – Na végre felfogtad! Herkuleshez érve, Sasa már teljesen biztos volt a dolgában. – Hogy lennék szívesebben, mint ennél az erős fickónál, aki ráadásul mindig megkínál innivalóval? – – Mi az, hogy fickót mondasz, és nem hapsít? Kál időnként rádöbbent, hogy saját magához beszél, de egy-kettőre visszatalált megint a fantáziálásba. – Hapsi, fickó, egyre megy! Kezdem használni a te ódivatú szavaidat, hogy megértsd! – Köszönöm, ez igazán figyelmes tőled. Faustus doktornál azért lehetett, mert okvetlenül meg akarta nézni megint a kutya naptárt, mindenek előtt a szeptemberi daxlit. A felolvasónál azért, hogy az aktuális kötelező olvasmányt meghallgassa tőle. Amarilis nővérhez érve, Szászá sziklaszilárdan állította, hogy oda benn van a zárda falai közt, mert mindig is apáca akart lenni. Kál ez furcsálotta, de nem túlzottan. Kár mindenhol megkérdezte, látták-e szását, ott? De senki nem látta. Senkinél sem járt. És mindenki aggodalomba esett, mert nem csak Karl zárta a szívébe Sasát. Kárl Efit hagyta a végére. Vagy talán Szása, Kárl ezt nem bírta eldönteni. Kárnak olyan érzése volt, mintha egy könyv záró fejezetéhez közeledve attól félne, hogy nem felel meg a várakozásának. – Miért lennék én Efinél? – kérdezte Szása. – Olyan szomorú mindig, és olyan ijesztő a férje. – Mert bátor vagy, és jó szíved van. Segíteni akarsz rajta. – Neked is jó a szíved? Te miért nem segítesz szegényen? mert csupa félelem vagyok belül, felelte Kárl, és mélyebben húzta a homlokába a karimás kalapot. Ezért olyanok az eltelt évtizedeim, mintha ugyanazt a napot morzsolnám. Ha változás van, az mind csak csekéség, aki félős erre rendezkedik be. – Na, de én nem vagyok csekéség. – Hát, te aztán nem, hagyta rá Kárl. – És most csöngessél. Szása megbökte Kárl melkasát. – Még ennyit sem Csöngessél te. Refire várni kellett, mert most nem az ajtónál állt lesben, hanem a pincéből jött föl. A megjelenése nem volt olyan tökéletes, mint egyébkor. Szeme alatt karikák, arcán rőt foltok. – Kolhof valami baj van? Még sosem jött ilyenkor. – Nem látta Szását? – Miért? Eltűnt? – Én hiába ke... Karl ekkor fogta fel igazán a kérdés súlyát. – Talán igen, földön mindenki hiába keresi Szását? Kámfor rávált? Érte valami csapás? Az újságból vagy a rádióból nem jutott el önhöz esetleg hír? Effi a fejét rázta. Nincsen oda-haza? A rémület, mint valami súlyos medicin labda fúvódott fel Kál bensőjében. Mindig a dom téren csatlakozik hozzám. Nem lesz itt semmi vész. Lehet, hogy kirándulnak az iskolával. De ő biztosan előre szólt volna nekem. Szaza nem olyan, hogy csak úgy fütyül eljönni. Ő megbízható. Efi megsimogatta Kán kezét. Kolhof úr, annyira szívesen segítenék őt megkeresni. Csak hát a kezem, elakadt a szava. Sajnálom, többet nem mondott, bezárta az ajtót. A továbbiakban más se szólt már egy árva szót sem. Innentől Sasa hallgatott. És Kál akkor este nem vitt könyvet sehová. Az elmaradt séta Kárl életének látszól a kis darabja volt, ám minden másnak gyámköve. Kár személyre nagy nehezen jött csak álom, reggel átaludta a Vekker csörgést. Mikor felúcsódott és riadtan észlelte a mutatók állását, magára kapkodta a ruháit, nem vesztegetett időt reggelire, meg borotválkozásra, ment egyenesen az utolsóba a hét iskolából, hiszen Szásának ott kell lennie. A tanintézményekben előző nap tett látogatások után Kálban tetőfokára hágott a stressz. Azzal próbálta nyugtatni magát, hogy iskolatáskákba meg padokon leledző könyvek közé tart. Igaz, hogy tankönyvek, vagyis korántsem a lazítást célozzák. Mikor a Karl Orf iskolában kicsöngettek első szünetre, és az udvarra tódultak a gyerekek, Karl a szárnyas iskola kapuba állva szólangatta szását. Összerezzen minden sárga kabát láttán, és még jobban kieresztette a hangját, nyújtogatta a nyakát minden sötétbodru üstök megpillantásakor. Idővel már csupán szivárogtak kifelé a tanulók, ekkor Kál egyenként kérdezte őket. Ő legalábbis így hitte magáról, mert igazából számonkérésnek hangzott. Szásának itt kell lennie, mondd már meg, merre találom, vagy? Szásának még oda ben van, vagy beteg? Hogy, hogy nem tudod? Szásáról egyik sem tudott semmit. Karl elől elfutni bezzeg nagyon tudtak. Most a pedellus kergette el a seprőjét valami roppant fenyegető keleti harci eszközként forgatva. Karl betért a legközelebbi italdiskontba. Időzött kicsit a frankborok hasas üvegei előtt, de aztán a legalsó porcról kapott fel egy olcsó olasz asztali bort, dobozosat. És amint kilépett a járdára, feltépte a dobozt és ivott. Hazafelé a Szent Leonárd iskola rácsos kerítésénél vitt az útja. A gyerekek kacagását, vidám visongását merő gúnynak érezte, inkább feléük sem nézett. A szeme sarkából látott villanni valami sárgát, de csak azért is félrefordult. Hanem ekkor egy gyerekhang azt bömbölte. „Ad vissza a könyvem! Erre csak oda odakémlelt, mint akinek személyes ügye, ha egy könyv veszélybe kerül. És ott állt ő. Sasha! Nem a sárga kabát volt rajta. Nem is az ő hangját hallotta meg kell, hanem a közelében egy vöröshajú fiújét, aki kétségbe esetten kapkodott egy tankönyv után, amelyet egy nagyobb fiú tartott a feje fölé, és még feljebb emelt, valahányszor a vöröshajú neki rugaszkodott. le tudta olvasni Sasha szájáról, ahogy azt mondja. – Jé, a könyvsétáltató! – a kislány rohant a rácshoz. – Felkutattál, igaz? – Kál pesgős üvegnek érezte magát. Most bontották, és túláradóan habzik. Olyan boldogság töltötte el, hogy sajgott belé a szíve. – Aggódtam, érted? – De most végre vagy. Sasa átölelte a rácson keresztül. – Nagyon hiányoztál, ugye tudod? – Te is nekem. – De te nekem még annál is jobban. A holdig és vissza. – Az egy könyvből van. – Akkor is igaz? – Sasa arca ragyogott. – Tegnap kérdezősködtem itt utána, de nem ismert senki. – Szását kerested? – Persze, a kislány vigyorgott. – Mert itt nincs is, Szásá. – Na de… – a kislány magára bökött. – Ez itt, Sárlott? – Csak neked vagyok, Szásá. Mindig azt szerettem volna, hogy a barátnőim így szólítsanak, de nem voltak hajlandóak. Én találtam ki magamnak ezt a nevet. – ez igaz is volt, meg nem is. Sárlott egy szuperhősnőt talált ki, mert a bés fiúk mindig olyan nagyra voltak az Amerika kapitányukkal, meg a vasemberükkel. Ő egy nőről fantáziált, aki lobogó piros lepelben röbdös a város felett, és sárga sugarakat lövel a szeme. Ez Sasa! Szakasztott az ő mamája az előszobai komódon álló fekete keretes képről. Sárlott a kockakövek közül iskolából jövet szakított százszor szépeket szokta elétenni. Örvendek a szerencsének, Charlotte! – hajolt meg Kárl, Megtiszteltetés számomra, hogy Sasának szólíthatlak. – Én is így gondolom! – Carl kidobta a boros dobozt egy szemetesbe. – Miért nem tartottál velem? – Nem lehetett! – felelte Sasá. – Most is az igazságot mondta, de elhallgatta tetemes részét. – Disszelbek iskolaigazgatónő felhívta őket otthon, miután Szászá a szivarmanufakturai vizit miatt két órát elviccelt. Szása mindent bevallott az apjának, aki egyszer mindenkorra megtiltotta neki, hogy Kárlal könyveket kézbesítsen. Hiába minden sírás, esedezés, teleszívecskézet, léci-léci-léci levélkék ostroma nem hatottak az ágyba vit reggelig sem, karácsonyi kiszúróval, fenyőfává formázott pirítósok ide vagy oda – a vacsorák sem, hiába a fortélyosan, ígyenségé feljavított zacskós levesek. Bár Sasa imádta jártatni a száját, mintha a szavak úgy olvadnának szét benne, mintha bombonok, hallgatott arról, hogy az előző estéken miért nem mutatkozott. De mert minden pillanatnyi csöndel nőtt a kockázat, hogy kár feszegetni fogja a kérdést, Sasa beszélt csak másról. – Ő ott Jule. Örök legjobb barátnőm, mármint e pillanatban. Ő is ismer téged. Mondta ám, hogy milyen vicces a nyakad, pont mint az ő nagyapjának. Karla nyakához kapott. Én pulykanyaknak hívom. Nagyon meg kell öregedni, hogy ilyenünk lehessen, mert a fiataloknak még magas a helyes használata. Használata? Miféle használata? Ehhez például elengedhetetlen. Karl leengedte a két karját, mint a szárnyat, és pújka rukkogásokat hallatott. A boldogság, hogy Sasa nem veszett el, mámorító volt számára akármilyen dobozos bornál. Sasa hangosan kacagott, de aztán nyugtalanul nézett körül nem látta -e a produkciót valamelyik iskolatársnője. nője. A vöröshajó fiú szására mutatott, és nagyot prüszkölt. – Ő Simon, ugye? – kérdezte Karl. – Aki folyton lögdös? – Sasa kelletlenül bólintott. – Nehogy oda menj hozzá! Megnyugodhatsz, tudok más elintézési módot. Könyv? kérdezte Sasha. Eltaláltad. Tudod a lak címét? Most, hogy személyesen láttam, már is tudom, milyen könyv való neki. Sasa felírta a címet kárkészfehére. Csak ne hoz kínos helyzetbe, Léci! harsant a csengő. Sajnos mennem kell az osztályba. Leszel újra a kísérőm? Szása összeszorította a száját. Hát persze? Ma este? Szese lassan bólintott, de nem szólt semmit. Aztán átrohant az udvaron a kapuhoz, amelyről sok helyütt málott már a piros festék. Hazafelé elment egy csöpnyi butik mellett, ahol hártyapapírvirágokat árultak. Gondolt egyet, és bement. Érdeklődött, vannak-e olyanok, amelyek kincses szigeteken, a vadnyugaton vagy a Mississippi-nél Hackleberry Finn hazájában is megtalálhatóak, Ám az nő nem tudta megmondani, hogy rózsa, tulipán, pipacs, szegfűnőe ott is, más virág pedig nem volt a készleten. Karl egy-egy szállat kért tarka csokorba, mert gusztáv is sokszínű személyiség volt. Az nő gondosan becsomagolta a virágokat, közben Karl elmesélte, a temetőbe szánja őket. Az nő a fejét rázta. Nem jók oda sajnos. A szabadban a valódi virágoknál is hamarabb hullatják el a szírmukat. Semmi gond, felelte Kárl, csak egy öreg barátomat akarom megnevettetni. Gusztáv látott már papírt számtalan formában, meg annyi szóval telenyomtatva, de virágkehelyként életében sem, az hold biztos. Már amikor betette maga mögött a temető kaput, látta, hogy Szabine Gruber az apja sírjánál áll. Karl ezért tette jobb kanyart az öntött vas padhoz. Itt mutatta meg neki Szása az emlékkönyvét, ahová bejegyezte magasröptű gondolatait arról, kit melyik könyv boldogítana. A pad gusztáv sírjának tőszomszédságában volt, de sűrű örökzöld sövény választotta el tőle. Csak bizonyos szögből láthatott hát rajta az, aki tudta, kit mit keres. Szabine Gruber ekkor már térdelt az átmenetileg csupán szerény keresztel jelölt sírdomb belőtt. – Nézd! – mondta Szabina Gruber. – Ilyet kapsz majd. Nyitott könyv alakú lesz a sírkő, és belevésnek majd egy textust az életedről. Ideges mozdulattal simított egy tincset a fülemögi. Szép, ugye? De mégis olyan érzésem van most, hogy megrósz a temetésed miatt. Szabina begyűrte a vázlatot a kabátja zsebébe. – Pedig őszintén hittem, hogy így helyes. Csak mikor olyan kevesen álltunk körül a sírodat, csak akkor éreztem, hogy mennyien hiányoznak, és fájlaltam a nevedben, hiszen úgy szeretted a nagy társaságot. Megbántam. Hallod? Sabina Gruber kitépett egy fejét a talajból épp felütő gaszt. Néha annyira utálom magamat, és ezzel nyilván nem vagyok egyedül, pedig csak igyekszem mindent jól csinálni, hogy te büszke lehess rám, de már soha sem leszel, akárhogyan töröm magam. Kaptam lehetőséget, és kaptál te is, de egyikünk sem élt vele, ugye elismered? Szerintem bennem egyszerűen nincs meg a te könyves géned. Gürcölhetek, de akkor sem leszek soha olyan, mint te vagy, vagy kár, akit úgy szerettél. Az ő szemével még mindig picilánynak látom magam. Tudsz arról, hogy egyszer panasztett tett az irodalom tanárnőmnél, hogy hogy elégséges adott nekem, holott kitűnőt érdemelnék? A barátnőim megtudták, elképesztően kínos volt. Úgy viselkedett, mintha ő lenne az apám, holott te voltál az. Vagyis ahogy vesszük. Valószínűleg jót akart, sőt egészen biztosan, de én nem kértem erre. Nem vagyok rászorulva, egyedül is győzöm. Nem mosolyog már olyan keserűen. Még halálodban sem bír lenni, Megértő lenni velem. Igaz is, sosem bírtál? Szabine a síról felnézett a tinta kék égboltra, és nagyot sóhajtott. Emlékszel, hogy kikeltél magadból, amért telepingáltam a könyveidben az utolsó lapokat? Pedig mindig odaillő illusztrációkkal. A macska és egérhez Günter Gráztól például igazán jól sikerültek, de te tomboltál, hogy megszentségtelenítettem a drága könyveidet. Kicsi lány voltam még a hétszázát, de a könyveiden sohasem kelhettem versenyre. Szabina Gruber felállt. Hát muszáj volt meghalnod ahhoz, hogy erről kiönthessem neked a szívem? Szabina Gruber nagy dérrel durral húzta fel a kabátja cipzárját. Tudod, mi a legszomorúbb? Szerettem a könyveket, de tényleg, hidd el! Csak soha sem tettek olyan boldoggá, mint téged! Ezt képtelen voltam megbocsátani neked! Szabina Gruber tétovázott kicsit, aztán végig a fakereszten, és ment. Karl kivárta, míg Szabina Gruber távozik a temetőből, csak ezután helyezte el a papírvirágokat öreg barátja sírjára. Biztos jócskán kell neki idő, hogy megemészsze a hallottakat. Gusztáv mindig is aggódott, hogy Szabinéban nincs meg az adottság egy könyvüzlet vezetéséhez. Ezért volt vele olyan engesztelhetetlenül szigorú, remélve, hogy a lánya később majd megérti miért. És most, mikor Gusztáv tudtára hozta a lánya, hogy ez mekkora hiba volt, már késő változtatni bármin. Közös történetük nem fejelhető meg folytatással. Délután Kár további polcokat ürített ki. Hamarosan olyan egyedül marad, mint az újja. Kezdetben hogyan nézegetett, dédergetett minden egyes könyvet. Most meg látatlanba kerül mind költözködésnél használatos barna dobozokba. Mindjárt itt lesz értük Leon. Az ellenértékből futja majd a következő körsétára. A dom hajszál pontosan ért Kár azon az estén, és szását. Sasha kisé kifulladva, de jókedvűen érkezett. Apja elment találkozni egy kollégával. Előtte sasa igazi meleg vacsorát tálalt, jókora gombócokat, zöldborsót, bébirépát finom sötét szózban, sőt ajándékot is adott jutalmul, amért nem szegi meg a tilalmat, nem találkozik többé Karl-al. Saktáblát, mert szerette volna megtanítani a kislányát sakkozni. Sasha picit sem örült az ajándéknak. Előző évben köszírré tette, hogy van sakszakör az iskolában, de totál -e totálgáz. Sasa hőn remélte, hogy Káli jobban fogadja az ő hátizsákjából előszedett ajándékát, egy összegöngyölt áper négyes lap volt, piros szalaggal átkötve. Kibonthatom most? Hát persze, szeretném látni, hogy örülsze neki. Kár óvatosan kicsomózta a szalagot, széthajtotta a lapot, Sasa már ezen közben magyarázta a színes ceruza rajzot. Középen te vagy, mint betű kukac, melletted kutyus, és körülvesz az összes barátod, rájuk ismersz. Ez Darcy, mutatott Kár egy kukacra egy ház előtt, ez effi kukacvirágokkal, ez herkules kukac ez a felolvasó kukat szivarral, ez Faustus doktor, óriás szemüveg, ez Amarillis nővér ruha, ez Harisnyás asszony. Őt arról lehetett felismerni, hogy Herkules mögött állt én is pálcával. Hát, ez igazán kedves tőled, tetszik? De mennyire megölelhetlek? Persze, minek kérdezed, én is megtezem csak úgy. Jó esett Kárnak, ám bár először nem tudta, hol a karja a helye, bezzeg annál jobban ölelésben profi volt. És, mint a táncnál, itt is fontos, hogy az egyik fél igazán értsen hozzá, mert akkor vezethet. Tudod, mondta Kárl, a könyvfukakat nagyon ritka jószág, és többnyire nagyon félénk, kihaló állatfaj, sürgősen védelemre szorul. Majd én megvédelek! Kérhetek valamit? Hát hogy ne? odarajzolod a legfontosabb társkukacomat is a képre. Szása kibontakozott és megnézte a rajzot. Kit felejtettem ki? Kár nevetett. Na, kit? Magadat? Szása legyintett. Nem is vagyok olyan fontos. Épp ellenkezőleg. Te vagy a legfontosabb. Kér előbb Darcyhoz! Szása elrugaszkodott, de aztán megállt és nevetve fordult hátra. Csak vicc volt. esélye sincs győzni. Erre Kár futni kezdett. Valóban, esély és levegő fogytán ért a villához. Sasa nem hagyott neki időt szusszanni, javában húzta a csengőkart. Mr. Darcy gyorsan jött a kapuhoz ragyogó arccal. Akár úr, akár hölgy, aki nem leli élvezetét egy jó regényben, bizonyára elviselhetetlenül ostoba. Kár kérdő tekintetére mosolyogva fűzte hozzá. Ez a mai kedvenc idézetem, Mr. Tinli mondja a klastrom titkában. Bejebb tessék őket. Okvetlenül mutatnom kell valamit, elsősorban neked, Sasá! Gyors léptekkel kelt át a hosszú előszobán a tágas nappaliba, melynek ablakaiból látszott a kert a virágórával. Carl és Sasha első pillantásra megállapíthatták, hogy Mr. Darcy már nem lakik egyedül. Könyvespolcot állított be Jane Austen regényei számára. Beköltözött hozzá állandóra Fanny Price, Anne Elliot, Catherine Morland, Elinor és Marianne Dashwood, na és természetesen Emma Woodhouse meg Elizabeth Bennet is. Ugyan nem mustrálhatta őket olvasás közben, de legalább olvashatott róluk hanem a hatás pont olyan volt, mint a kandalói. Amikor abban ég a tűz, akkor tűnik fel neki, hogy különben milyen hideg van. Mr. Darcy-ban a csupa életkönyvek tudatosították először, hogy a villa helyiségeit ez vajmi kevéssé jellemzi. A regények ott léte egyszerre boldogította és szomorította. Foglaljanak helyet! kiavította magát. Jaj, mit is beszélek, üljetek le! Már elég régóta ismerjük egymást, hát nem, Kolhof úr. Bocsánat, én vagyok a fiatalabb, de holmi osztálygők nem tarthat vissza, hadd legyen meg az örömöm. Ennyit megtanítottak nekem az eltelt drágalátós évek. Kezet nyújtott. Krisztán. Nem, gondolta magában szeliden a könyvsétáltató. A te neved Fitzwilliam. Carl! Na, üljetek már le! Mr. Darcy önmagához képest túláradóan jó kedvű volt. Ma éjjel támadt egy ötletem, miért nem alapítunk olvasókört? Tudjátok, mikor közösen olvas a társaság egy könyvet, aztán megbeszélik. Ahogy régen történeteket meséltek az emberek a tűz körül. A kőkorszakban alig, nem melegedni nem gyűltek össze, de a történetmesélést civilizálta őket. Mi a véleményetek? Rakjunk ki hirdetményt, itt igazán lenne hely. Nyáron meg kiülhetnénk a parkomba, mármint miután esett. Sasha mérhetetlenül büszke volt, hogy Mr. Darcy őt is bevonja. Menten tíz évvel idősebbnek érezte magát, de az elképzeléstől, hogy másokkal könyveket elemezzen, tíz évvel fáradtabbnak is, mert bőven elege volt a dologból az irodalom órákon. Kárt taszították a csoportosulások, Nyugtalan lett tőlük, meg ő különben sem könyvülnök, hanem könyvszétáltató. De vajon meddig lehet az? Ekkor döbbent rá, hogy könyvkörsétái megszámláltattak, és hogy könyvek nélkül nem járhat el másokhoz, mert a könyvkihordás az élete. Könyvek nélkül már nem a sajátját élné. Ezt a gondolatot nem bírta elviselni, cihelődni kezdett. Sajnos nem maradhatunk tovább, jelentette be. Na, és mit szól? Párdon, szólsz az ötletemhez! Valósítsa meg! Párdon, valósítsd meg! Okvetlenül tódította Sasha majd én szólok mindenkinek akkor nem is kell hirdetmény. Karl gyors léptekkel tartotta kapuhoz. Kérlek, legközelebb hozd el Jane befejezetlen regényeit is: a Watson családtörténetét, meg a Lady Susan-t, meg a sanditon nem tudok betelni a művészetével. Mr. Darcy felvetette, hogy az olvasókört is ezekkel a töredékekkel indítaná. Jó mondta Sasha, mert Karl már halló távon kívül volt. Sasa csak a következő sarkon érte utol. – Miért rohantál úgy el? – Még sok könyvet kell kiszállítanunk ma este. – Furcsa vagy ma? Vagyis még furcsább, mint máskor? – A járás használ ellene – mondta Karl. – A fejemen át kiürül. Sasa nevetett, de csak is azért, hogy olja a feszült légkört. Nevetni is, meg sírni is tudott gomnyomásra, de érdekes módon sírnian sokkal jobban esett. Kál keményen koppantott az esernyője hegyével a kőkockákra. Feszítette az indulat, amért szorongatott helyzetén képtelen változtatni. Feltartózhathatatlanul közelít, könyvsétáltató korszakának vége. Mikor kutyus csatlakozott hozzájuk, Sasá repesett az örömtől, gyorsan odaadta a pirinyó egérformájú nyalánkságot, melyet külön erre az alkalomra szerzett be. Az állatkereskedésben az eladónő szerint ezért megvesznek a macskák. Sasa remélte, hogy kutyus most az egyszer cicus lesz. – Megyünk ma Faustus doktorhoz? Nem rendelt semmit. Miért? – Oda kell mennünk most rögtön. – De az utunk nem arra. – Tudom, de akkor is léci, léci, léci, léci. Már megint olyan arcot vágsz, hogy képtelen még nemet mondani. – Na látod, akkor beadod a derekad? Kár beadta. Nem sokára csöngettek Faustus doktornál. A tudós ember, mikor ajtót nyitott, csodálkozva dörgölte a szemét, hát ha ettől szerte a küszöbön álló két látogató. Erőltette az agyát, hogy vajon pár hete nem rendelte meg mégis az obskurus eszmefuttatást, már-már már bibliai szállítási határidővel Mózesről. is! ez a munka, amely csakis tévedéseket tartalmaz, sértés az ő intelektusának. – Milyen jó leső-e így köszönt Faustus doktor, mert szerette a régies fordulatokat. – Minek köszönhetem? – Karl várakozást teljesen nézett Sasára. A segítségét kell kérnünk – mondta Sasá. itt ez a macska. Menedék kell neki egy hétig. – Na és miért? – Na miért is? – annak odott magával Szása, aki azt várta volna, hogy Faustus doktor lelkesen igen mond, és keblére öleli kutyust. Szása már azt is elképzelte, hogy Faustus doktor megdögönyözi, kutyus meg felugat örömében. Szásának hirtelen beugrott, mi történt aznap az iskolában Simonnal. Ő üldözik meg, bosszantják őt a többi macskák, pedig tökéletesen ártatlan, ezt zaklatásnak hívják, átadta a nyalánkságokat. Tessék, ezeket imádja kutyus. Kutyus? – Cicus, holnap elhozom még tőlünk a régi cicalmot, addig jó az újságpapír is. Így mondta legalábbis az eladónő az állatkereskedésben. – De miért idehozod? Nincs semmi tapasztalatom házi állatokkal. – Kál többi ügyfelei, mint túl közel laknak a többi macskák felségterületéhez. – Ő csak itt lehet biztonságban. – Hmm. Egyesek meghátráltak volna egy ilyen hmm hallatán. Sasa tudta, hogy nyerésben van. – – Csak egy éjszakára, próbaképpen, vagy kettőre? – Hát jó. – Szuper, köszönöm, és nem kell csodálkoznia, ha furcsa hangokat ad ki, így szokta. Sasa megrántotta kár kabát ujját. Nagyon sietünk, viszlát! Kár hagyta magát elcibálni, kis megbotlott. Olyan érzése volt, mintha imént egy rágógumi automatát fosztottak volna ki. – Szerinted menni fog ez a dolog? Sasa megvonta a vállát. – Hát ha, ha mégsem, akkor legalább megpróbáltam. Ha kutyus sem gyógyítja ki a kutyákkal szembeni előítéleteiből, akkor senki. – De hiszem, macska. – Pont azért? Már Effi háza előtt álltak, ahonnan kiáltások törtek elő. Olyanok, hogy a galambok fölrebbentek a tetőről, és pánikszerűen menekültek. Karl levette a hátizsákját, és előhalázta Effi könyvét. Aztán elszántan az ajtóhoz lépett – de valahányszor a csengő ért volna, újabb kiáltás jött, amitől visszahőkölt. Újabb és újabb éles, magas, fájdalmas kiáltás. Feladva minden reményt arra, hogy a fájdalmaknak valaha vége szakadhat. Karl végül már fejhorgaszva álltott. Elkeseredve nézett Szására. Van, amikor egy könyv kevés, mondta. Nem minden sebet lehet könyvlapokkal bekötni. Keresnünk kell egy telefonfülkét. Fölösleges! Sasa nyújtotta a mobilját, feloldotta a számzárat. – Kattints a zöld telefonikonra! Kár nem boldogult. Sasa átvállalta. Kár beszélt a rendőrséggel, megmondta, mi a baj, mi a cím, és némi vonakodás után többszöri felszólításra a saját nevét is. Halva hogy mindjárt küldenek segítséget, visszaadta a mobil Csak a kagylósat tudom letenni. – Kagylósat? Miről beszélsz? Sasa bontotta a vonalat körülnézett. Honnan tarthatnák szemmel észrevétlenül effie házát? Meglátott egy nagy konténert az éppen felszámolt körömstúdiónál. Szesa csak lábújhegyre állva, pár centit még fel is birt bírt kikukkantani a hideg fémmostrum mögül. Tíz perc múlva futott be a járókocsi Effie háza elé. Szásának már égett a lábújja, majd elfagyott a keze. Két rendőr szállt ki a kocsiból. Csöngettek. Függönyrembent Nyílt az ajtó, mögötte ott állt Efi a férjével. A férfi két kézzel fogta, kisé szorította is Efi vállát a nyaktájon. Elnézést a zavarásért, de hívást kaptunk, hogy a házukból kiáltozás hallatszik. A rendőr Efi-re nézett. Egy női hang. A telefonálót gyanította, hogy önt verik, vagy más nő is tartózkodik a házban. Félreértés történt, nevetett Efi férje. Felcsavartam a hangerőt a tévén. – Igaz ez? – kérdezte Efitől a rendőr. – Igen – felelte mosolyogva Efi. A rendőr alaposan megnézte Efit. – Akar négy szem közt beszélni? – Nem akar, nekünk nincs titkunk egymás előtt. Egy jó házasságban ez a rendje, és a miénk az. A fér csókot nyomott a felesége arcára. Effi összerezzent, mert imént ott ütötte meg. – Mi van az arcával? – Kérdezte a rendőr. Fája fogam, mondta Efi, és mosolygott. A rendőr megint hosszan nézett a szemébe. Nagyra értékeljük, hogy kiszálltak mondta össze elő a karját Efi férje. Komolyan is kell venni az ilyen telefonhívásokat, de vaklárma a mi esetünkben. Ha legközelebb betelefonál valaki, hogy túl hangosan szól a tévém, már majd értik a helyzetet, és megspórolhatják az utat. Kicsit megbökte Efit. Ugye, szívem? Hát igen. Más nőknél biztosan jobban el kell a segítségük, mondta mosolyogva Effi. Akkor meg is volnánk? – kérdezte Effi férje. – Szeretnénk megnézni a film végét, azt mondják, a fináléja igazán parád, és természetesen lehallgatom majd a készüléket. Karl előlépett a konténer mögül. A teste ellenkezett, vadul pumpáltatta a szívét, remegtette a lábát, de Karl akaratereje felülkerekedett. – Hazudik mind a kettő! – ha fér veri a feleségét, hallottam, nem a tévé volt. Ó, a könnyváros mondta Effi férje gondolhattam volna. Mostantól nem rendelsz könyvet ettől az őrültől szívem mert még valóban eljár a kezem. <gül> Effi is nevetett, sajgott belé minden porcikája. A rendőrök végigmérték kárt. Nem az igaz, valójában látták, becsületes, lelkiismeretes férfinak hanem kopottasan öltözött kisé zavarodott vénembernek. És Karl valóban zavarodott volt, mert egyszerre nem értette a világot. Legközelebb legyen szíves meggondolni, mielőtt ugrasz bennünket egy tévé miatt, mondta az egyik rendőr Karnak. Természetesen jobb egy fölösleges kiszállás, mint egy elmulasztott. De csak akkor tehetünk bármit, ha a családon belüli erőszak áldozata szóba áll velünk. Érezhetően nem is Kárnak szánta mondandóját, hanem Effinek csak hogy a férj közben már bezárta az ajtót, és leengedte az utcára néző ablakok redőnyeit is. Amarilis nővérhez menett Karl meg sem szólalt. Sasha hiába tett újabb és újabb javaslatokat, hogyan menthetnék meg Effit. A ház megrohamozásától a magándetektív vagy detektív tevékenységre kapható lánybanda bevetéség mindenféle módszert felsorolt, az apáca a levert, vállát horgasszó kárlátán nyomban azt kérdezte, bántották-e? Kárl erre kitört. Felpattant a kemény tok, melybe az érzéseit elzárva tartotta. Beszélt Effiről arról, hogy mennyire félti meg a saját kudarcáról. Ömlött belőle a szó, míg nem Amarilis, szeléden rátette a kezét az alkarjára. Minden jóra fordul. Dehogy, hisz éppen azt magyarázom, hogy nem! Amarilis nővér megigazította magán a rend öltözékét. Elmegyek hozzá. – Az nem szabad, hiszen akkor nem jöhet vissza a zárdába. Ugyan már. Lát itt valakit, aki engem figyel. Kár volt annyit aggódnom. – Na de… – Semmi de. – Micsoda apáca volnék, ha itt lapulnék gyáván a vastag falak mögött a helyett, hogy egy segítségre szoruló ember mellé állnék. – Mit akar tenni? – kérdezte Szese. A rendőrség semmire sement? Amarilis nővér elsietett valahová a kolostor mélyén, és kisvártatva egy bibliával tért vissza. – Isten igéjénél nincsen hatalmasabb fegyver – kétkedést látott Kárlis Szása szemében. Sz. – És ha kevés lenne az ige hirdetése, hajítani is remekül lehet – kacsintott feléjük, és bezárta maga mögött az ajtót. Aztán Amarilis olyan gyöngéden simogatta meg a falazatot, mintha egy kedves házi állattól válna el, rövid sóhajt követően felnézett kárra. – Vezessenek oda! – Sasa már eliramodott. Erre! Nincs persze! Tessék jönni! Sasa számára teljesen egyértelmű volt, hogy innentől csak is jól alakulhatnak a dolgok. Amarilis nővér apácsa vagyis lényegében egy szent, olyasféle szuperhős, mint Szent Márton vagy a Mikulás. Sasha amúgy nem volt tisztában azzal, hogy milyen erők lakoznak egy apácában. lézer sugarat láthatólag nem lövel a szeméből, és a repülése túl valószínű, de hogy nem olyan, mint más normális ember, az fix. És ha minden normális ember pofára esett, már csak egy nem normálistól várhat Efi segítséget. Amarilis nővér sem engedélyezve magának, nyílegyenesen irányt vett a házhoz, amelyre Szása rábökött és kopogtatott. Volt csengő is, de hatásosabbnak vélte a határozott lármás zörgetést. Ki az? Dörögte egy férfi hang. Mária Hildegard nővére nevem. A Szent Albán Bencés apáca zárdából jövök. Az már nincs. De én vagyok, tehát a kolostor is létezik. Maga az őrült apáca? Közeledett a hang. Nem adakozunk. Nem pénzt gyűjtök. Benni sem akarunk semmit. Nincs eladni valóm. Nem kell semmi. Isten kell az egész világnak. Menjen innen! Nem, maradok, és ráérek bármeddig. A szomszédok észre fogják venni, hogy egy apáca áll az ajtajuk előtt, és önök nem eresztik be. A férfi felüvöltött. Hát ma mindenkinek elment a sütni valója? Intézd el te, de gyorsan, még nem végeztünk. Ne hitt, hogy az ügyet a könyvárussal ilyen könnyen megúszod. Efi megigazította magán a ruházatát, hogy rendezett legyen, ahogy illik. Kisimítgatta a haját is, meg a vonásait is, belebújta drága fehér tűsarkúba, mintha bárba készülne, és felöltötte a bűbályos mosolyát, melyet reggelente a fürdőszoba tükör előtt gyakorolt, még már belefájdult az orcája. Csak ezek után nyitott ajtót. Odakin nem egy apácát látott, hanem egy olyan nőt, aki sokáig volt fogoly, aki önmagát ítélte rabságra saját választású börtönében, és aki ezen a napon Távozott belőle. Első pillantásra tudtak mindent egymásról. – Gyere! – mondta Amári lisznővér a kezét nyújtva. – Most! Itt az idő! És Efi vele tartott. – Csak úgy! Milyen szép csak úgy menni! Olyan egyszerű! Menni gyerekjáték, ha az ember nem gondol arra, hogy mi minden következik még, mennyi veszekedés és sérülés... Rakosgatni a lábat, és egyszerre kívül kerülni nem csak a házon, de a házasságon is. Tovább lépni. Ezt tette Effie. És mert fogta a kezét Amarilis nővér, könnyen ment. Carl Sasha felsorakoztak mögéjük, és Effi szaporábban szedte a lábát, félősen pillantgatott hátra. De a lakásajtó nem nyílt ki. Csak miután befordultak a sarkon, lélegzett fel, vette észre, hogy száguld a pulzusa. Efi elmosolyodott, és ez a mosoly valódi volt. Abból szűrte le, hogy egészen más arcizmokat vett igénybe hozzá. Amarilis nővér nyugodt hangon közölte, hogy a zárdába mennek, ahol Efi biztonságban lesz, ahol nyugta lesz. Ehhez nem is kell hinnie Istenben, pont elég, hogy Isten hisz ő benne. Még két sarok, és ott álltak a zárda előtt. Piros-fehér terelőszalag építési munkákra figyelmeztető tábla volt a bejárat előtt. Ajtózára cserélt egy mesterember. – Na, kész is! – mondta éppen, biccentett Amarilis nővérnek. – Sajnálom, de ez a melóm. – Honnan tudta, hogy kijöttem? – tudakolta az a teljes igazsággal. A mesterember a kis kamerára mutatott a szemközti házon. Az érsekség jól megfizette, hogy vonuljon ki, amint a nővér elhagyja a zárdát. A mesterember éjszakára egy diákot bérelt fel, aki azonban csupán az első és az utolsó órában figyelt igazából, a köztes időt átaludta. – Na és a holmim? – kérdezte Amarilis nővér. – A ruháim? És mi lesz a növényeimmel? Meg kell öntözni őket, különben mind oda lesz. – Forduljon az érsekséghez! Nekik viszem el most az új kulcsot! – Tudtam, a záros határidőn belül kezdődik az átépítés. Luxus lakások lesznek itt, ugye? Mint már mondtam, sajnálom, de nem tehetek semmit. Dehogy nem. Bebocsáthatna még utoljára. A mesterember a fejét csóválta. Túl rizikós, hogy bent maradni. Na, mennem kell. Legyen szépe! De inkább végig sem mondta. Karl, Sasha, Efi és Amarilis összenéztek. Hát akkor szállodába megyünk jelentette ki határozottan az apáca. – A zárda lényege nem az épület, hanem az ember. Zárda leszünk a huszonhetes szobában, vagyis amelyiket kapjuk. Mozdulni akart, mert az ácsorgás olyan lett volna neki, mint egy újabb börtön. Efi ugyanígy érzett. – Sőt, talán még jól is jártunk – fűzte hozzá Amári nővér. A jelenésemből a férjed nyilván azt szűri le, hogy a bencés apácák zárdájában tartózkodsz, szállodára viszont nem is gondol. Szerencsés véletlen, hogy engem nem bocsátottak vissza. Ha eleget ismétli, talán maga is elhiszi, hiszen gyakorlott hívő. Nem olyan egyszerű ez, mint sokan vélik. A hit mindennapos erőfeszítést követel, mert a való élet hajlamos feleselni a hittel. Menet közben Amarilisz nővér és Efi úgy hintáztatták az összekulcsolt kezüket, mint két kislány úton az iskolába. Efinek különösen jól esett ez a könnyedség, mert olyan kontraszt volt az iménti fejleményhez képest. Balkész felől feltűnt Mr. Darcy villája. A sok ablak közül csupán egyetlen éget világosság, ez szinte ostromgyűrűbe vonta a többi vak sötétje. Várjanak egy picit, mondta Karl. – Talán van más lehetőség? – kérdően nézett Szására, aki felemelt hüvelykét mutatta felé. Míg megtették a pár lépést a kapuig, Kárnak azon fütt a feje, milyen szavakkal lehetne Mr. Darcy-t fokról-fokra rávenni, hogy ezt a két nőt befogadja. Nem mindegy a megfogalmazás, Darcy csak magának való ember, akinél gyorsan betelhet a pohár. Mikor kaput nyitott, Kár levette a sapkáját, mert a kérelmezőnek így illik – a fejbőrét izgatta a napvilág és a friss levegő. Hohenes úr! kezdte. Ezer bocsánat, de megjött az olvasókör! vágott a szavába szásá. Itt is fognak lakni, mert különben nincs hová menniük, hiszen van elég szoba a házban, és írtó aranyosak mind a ketten. Mr. Darcy egy másodpercig sem tétovázott, szélesre tárta a kaput. Még hosszan üldögértek együtt a nappaliban. Sőt, Mr. Darcy főzni is próbálta vendégeinek, hanem hát a tükörtojás és a sült elkészítésénél is sok a buktató, de Darcy legalább meggyőződhetett, hogy a füstjelzői kifogástalanul működnek. A villában annyi vendégszoba kínálkozott, hogy a két jövevény nehezen tudott dönteni. Végül két szomszédosat választottak kertre nézőket, ahol, mint Amarilis nővér megállapította, ideálisak a feltételek krumpli-meg répa termesztéséhez. Kárl és Sasa a dom extra hosszan ölelték át egymást, és örültek a másnapi viszontlátásnak. De másnap este Sasa nem jött. Karl azonban csöpet sem aggódott emiatt. a végtére is gyerek, a gyerek meg természettől hebrencs. Rá kell hagyni, megértéssel lenni. mind mindazonáltal kicsit sajnálta, hogy éppen aznap elmarad a kislány, mert hozott egy könyvet a barátjának, Simonnak, hogy közösen kézbesítsék. Na de a könyvet máskor is elvihetik. Kivételesen nem Mr. Darcyhoz ment legelőbb. Ez lesz majd a nap fénypontja. A rövidebb utat kínáló sötét sikátor láttán Kárl arra gondolt, milyen jól esett az utóbbi napokban számára egészen szokatlan utakon közlekednie. Talán azt üzeni neki ezzel az élet, hogy csak így tovább? Hogy irány ez a sikátor, amelytől világélethiben úgy rettegett? Sikerülni fog. Kárl mélyet lélegzett, sikerülni fog neki minden az életben. Noha rejtés számára hogyan, mivel aznap az utolsó polcát is kiürítette. Már egy árva könyv sem lakik vele. Az utolsó köteteket mégis könnyű szívvel dobozolta az antikváriumnak. Lesz megoldás. Egészen biztosan. Efi nem hitte, hogy létezhet. Amarilis nővér úgy szintén nem. Herkules dettó. De még ha teljesen kilátástalannak tűnik is egy helyzet, egyszer csak fordulhat a kocka. Ez a remény megmaradt számára. Sötét és szűk volt előtte a sikátor. Vénembernek, vén utcácska, futott át Kál agyán mosolyra késztetően. Ha kér, annál tündökletesebb lesz a fény. Örülne, ha maga mellett tudhatnák útjust, na de nyilván Faustus doktornál éri világát. A tudós bizonyára fel sem fogta még, hogy egy számára oly félelmetes négylábút avatott lakótársává. Egy olyan városban, melyet úgy ismer, mint a tenyerét, az egyetlen általa sosem érintett utcát tapodni, nem akármilyen érzés volt számára, mintha egy ódonház titkos kamrájába merészkedne. Kár úgy nézelődött, mint egy turista. Lenyűgözte minden egyes ablakpárkány, minden egyes esőcsatorna, gyönyörködött a félhomály ellenére. Önmagát ajándékozta meg ezzel a kis utcával. Lépteket hallott a mögül, Megfordult és kibontakozni látott valakit a sötétből. A férfi gyorsan közeledett, tagba szakadt, illető. Karl ráismert. Ő veszekedett a városkapu könyvesboltban Szabina Gruberrel, Karl elbocsátásának estéjén. A férfi már ott tornyosult előtte, és meglökte a vállán. – Békén hagyod a lányomat, hallod? – Karl értetlenkedett. – Kit? E – Efit? – Ne jázd a hülyét! – Tudod, e kiről beszélek! Sárlott az én lányom! Velem töltse az idejét! Megint meglökte Kárt, aki hátra tántorodott pár lépésnyit. Segít nekem! Hát ne segítsen! Maradjon otthon leckét írni! Ne egy szakadt vénemberrel lófráljon a városban! Pláne ne szivarüzembe! Még gyerek az úristenit! Utoljára mondom, békét hadsz a lányomnak! Értve vagyok! Megint lökött egyet Kárlon, most melbe taszította. Kárt természetesen tudta, mi az erőszak... Tanúja volt Hasfelmetsződsek véres tetteinek a londoni East Enden. Repült Belluha egy irokész fedélzetén a mekong zajló harcok fölött. Forgatott fegyvert a kürtvári csatában Saruman ork orkserege ellen, sőt a Teutuburgi erdőben, Arminius oldalán Publius Quintilius város csapataival szemben is, mi több a fetmen névre hallgató atombombát is látta felrobbanni nagasaki -nál. És átélte, mikor a triszolariziak egyetlen robot szondával csak nem tönkreverték az egész emberiség egyesített flottáját. Karl számára az erőszak olvasmány volt, nem tapasztalat. Nem tanult meg reagálni rá. Neki könyv volt mindenre a válasz. Épp itt van nálam ez a regény, pont önnek való, egészen csodálatos. Kár levette a hátizsákját, gyorsan kigobozta a zsinórját és belemarkolt. Szása apjának adja inkább a Simonnak szánt könyvet – egy bámulatos, öntörvényű, kalandvágyó kislányról szól. Az apával megérteti, milyen nagyszerű kislánya van, akit vétek szobafogságra ítélni. A könyv dinoszaurusz mintás ajándék papírba volt csomagolva. – Mit leselkedsz a lányom után az iskolában? Azt hitted nem tudok róla? Még egy taszajtás, még durvább. Kál kis hiány elveszítette az egyensúlyát. Kál bedugta a könyvet a férfi kabát zsebébe. – Még nekem jössz itt? Még nekem mersz jönni? Nem addig van az, te szarházi! Zihált ez az ember, véreres volt a szeme. Kár könnyet is látni vért benne, és nem értette az okát. Nem fogta fel, hogy egy végsőkig elkeseredett apával áll szemben, aki rettenetesen fél, hogy elveszíti a lányát, sőt, talán már rég el is veszítette. Aki nem pusztán Kárt üvöltötte le, hanem az egész Isten verte világot, amiért ez tűri. Schiller haramiája, Mór Károly ötlött Kár szemébe, aki eredendően jóra való, de elzüllik, és szörnyűségeket követel. Kár megrettent. Ha még egyszer rajta kaplak a lányommal, megöllek, világosan beszéltem! Na de, hebegte Kál, szerette volna elmondani, mennyi jót tett Szásá, hogy egy komplett szakkönyv részlegnél több értelem szorult belé, hogy képes könyvkukacokat rajzolni, gazdát találni a kutyusnak, amelyik igazából cica, szivarüzemben színészkedni, villába berontani úgy, hogy senki sem érheti utol. De Kálnak ez már nem adatott meg. Sasha apja két kézzel teljes erőből taszította melbe. Ez a lökés más volt, mint az előzőek. Felborult tőle a világ, nem az esti égbolt volt már fenn, a talaj meglent, a kőkockák, mint a vasgójók roppantották meg kár gerincét, egy végül a tarkóját, és kihúnyt a sikátor csekéke világossága is.